Неправда ваша, каже, ображено. Хроплю? Лише коли вип'ю. Так ви ж не просикаєте, відказує та. Це я зуб полощу. Лікуюсь. А до дантиста не намагалися? Горілочкою ж надійніше. Не брешіть. Усі чоловіки дантистів бояться, бо я гус. А ваш дорогоцінний доктор, як там його Шерл, також? Доктора Шерла, прошу не чіпати, аж звивається від зазіхання на святе, Муся. Якби всі чоловіки були такі, як він, то, то жалюгідна ви особа, Акторчук, то щоб не вгаває той. І все в такому дусі. Не дають одне одному гору взяти. Енергійно крокуємося подалі від нього. Немає перед ким подружню пару вдавати. Але помилилася. Якийсь дітько несе прямо на них двох запізнілих пияків. Князя з купцем. Певно, за чаркою в салоні засиділись. Ідуть, по руки один одного тримають, наспівують. Смикнув Олексій Мусю до себе, стиснув у обіймах, що та аж задихнулася, ані рукою змахнути, щоб дати на хабі добрячого коша. Щось крикнути хотіла, мовляв, допоможіть люди добрі, а той вже її цілує. Засмикалась нещасна, мов муха в повутині, а князь із купцем посміюються, Навпочіпки тихенько повз них проходять. Прийшли нарешті. Вирвалася Муся і давай негідника кулачками молотити, Ще й ногою копнула. Доки той оговтувався, помчала до каюти І парасольку під ліжко запхала з думкою, Нехай хоч ще раз спробує посягнути, вб'ю. Ранок видався рожевим. Підсвичені лимонним золотом хмари висіли в повітрі, мов, спущені на ниточках. На синіх хвилях гойдалися чорні, мов, іерогліфи чайки. А на верхній палубі стояла черівна жінка в червоному кімано і легких, розшитих бісером капцях на босу ногу. І саме такий пейзаж, золоте море з чайками, малювала акварелью на тонкому рисовому папері, припасованому до Мульберта. Пригарна картинка. замріяно прошепотів режисер оператору. Ці дві райні пташки вже стояли на капітанському мостику і зверху знімали, як прокидається пароплав. Звичайна стилізація. Я краще можу, буркнув оператор. Я не про аркуш, про жінку зніми крупним планом. А жінка вже вмочила пензлик в чорне, і по вертикалі малюнка попливли, трохи розтікаючись, химерні ієрогліфи. До речі, не тільки кіношники поїдали пані Ванду Такіхасі вічком своєї чарівної машини. За скляними стінами салону вже поволі збиралася на сніданок публіка з тих, хто виспався, не вживаючи на ніч зайвого. Муся сиділа біля самого скла і теж спостерігала, як Ванда виводить на папері закарлючки, а ще більше за тим, як розвивається довкола її ніжок червоне кімоно, як розсипається по плечах довге чорне волосся, не підібране в зачіску. Чарівна пані нагадувала чайку, здавалося, ще мить, і вона злетить в рожево золотий світанок. Уперше Муся пошкодувала, що немає в неї подруг. А якби була вона, муся, здатна на легке жіноче спілкування. То брала б для себе саме таку, як ця малярка, що без усіляких умовностей капці на босу ногу одягає.